Suresi. Məkkədə nazil olmuşdur, 49 ayədə Bağışlayan və mehriban Allahın adıyla And olsun Allahın Musa ilə danışdığı Tur dağına And olsun yazılmış kitaba, açıq dəri üzərində olan kitaba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 Dağlar yerindən qopub havada toz kimi oynayacaqdır. O gün vay peyğəmbərləri yalançı hesab edənlərin halına. O kəs ki, dünyada yalana qurşanıb, qəflət içində oynayarlar. O gün onlar zorla cəhənnəm oduna sürüklənəcəklər. Onlara belə deyiləcəkdir. Bu sizin dünyada yalan hesab etdiyiniz cəhənnəm odudur.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 Şübhəsiz ki, cənnətlər və neymətlər içində olacaqlar. Rəbbinin onlara əta etdiyi neymətlərdən zövq, ləzzət alacaqlar. Rəbbi onları cəhənnəm əzabından qorumuşdur. Onlara belə deyiləcəkdir. Dünyada etdiyiniz yaxşı əməllərin müqabilində, Nuş canlıqla yeyin, için səf-səf düzülmüş taxtlara sövkəndiyiniz halda. Biz onları iri, ahı gözlü hurlərlə evləndirəcəyik. İman gətirib övladları, imanlarxalarınca gedənlərin nəsillərini də cənnətdə özlərinə qoşacaq. Onların əməllərindən heç bir şey əskiltməyəcəyik. Hər kəs öz əməlinin qürovudur. Onları istədikləri meyvə və ətlə bol-bol təmin edəcəyik.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 Yoxsa olar onu, Qur'anı özündən uydurmuştur deyirlər. Xeyf, onlar həsətləri, təkəbbürləri və inadları özündən iman gətirmirlər. Əgər doğru deyirlərsə, qoy olar bunun, bu Qur'an kimi bir kəlam gətirsinlər. Yoxsa olar heç bir şeydən xaliksiz yarandılar. Yaxıd olar öz özlərini yaradanlardı. Yoxsa göyləri və yeri yarattılar. Xeyr Onlar Allaha ürəydən inanmırlar Yoxsa ya Peyğəmbər Sənin Rəbbinin xəzinələri onlardadır Yaxud hər şəyə onlar hakimdilər Yoxsa onların üstünə çıxı vəhiy dinledikləri bir nərdivanı vardır Elə isə qoy onların vəhiy Açıq aşkar bir dəlil gətirsinlər Yoxsa qızlar Onun Allahın Oğlanlar isə sizindir Yoxsa ya Peyğəmbər Risaləti təbliğ etdiyinə görə Sən onlardan bir ücret Mükafat istəyirsən Və onlar ağır borc yükü altındadırlar Yoxsa onlar qeybi bilir Və orada olanı yazırlar Qiyamətin Ahirət həyatının olmadığını Oradan öryənib Müəmməd əleyhissəlamla mübahisə edirlər Yoxsa ya Peyğəmbər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 Allah'a takdis edib şənine tariflərdi.